מזמור קמ"ח <קוף ממחט>, הללויה. הללו את אדוני מן השמיים, הללוהו במרומים, הללוהו כחול מלאכיו, הללוהו כל צבאב, הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור, הללוהו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו.